Ets nova. Si vols fer negoci, hauràs de treure't el permís, nena. No hi volem prostitutes il·legals, aquí. Si treballo de forma legal, no em guanyo la vida. Val més que fotis el camp. Només necessito el seu permís, no? Deixeu-me que el vegi. El seu permís? No sé de qui parles. Penso venir cada dia fins que em deixeu veure... ...aquell home que es diu Babé. Monstre. Be my baby Però què fas? Tu no ets el porter, no la pots agafar amb la mà A mi fan les normes, nano mm. oh. I es pot saber on carai s'ha ficat aquell Qui vols dir? Qui vols que sigui, entén-me M'ha dit que havia trobat l'home que estava buscant i que em quedés amb l'oncle Heckel. Amb mi? Què pretén aquell que em cuidi de tu? Més eh, una broma. Precisament jo que no suporto la canalla. Aquest Kenzo feia temps que no sabia res d'ell i ara resulta que ha recollit aquest marrec de vés a saber on. Què se n'ha fet d'allò de guanyar pasta fent de metge sense llicència? El que hauria de fer és dedicar-se a treballar seriosament. Passada! Eh? Eh? Bon cop de cap! Malaïtsia! Es pots saber què fas, marrec? Ei! Ja t'he dit que tu no la pots agafar amb la mà, targeta groga, apa! Prou! Si em preocupés per aquestes bestieses, no sobreviuria! Si no pares de queixar-te, et trauré targeta vermella. Calla! Ei, hey, tu, fas tard. Va, passa amb la mercaderia. Afanya't, vols? Eh? Ha passat molt de temps, inspector Mesna. Doctor, doctor, ten-me. Exacte, doctor. És com em va dir aquella primera vegada que ens vam veure i ni tan sols m'havien preguntat a què em dedicava. Però ara ja no cal que em digui, doctor, ja no exerceixo la medicina. Pel que es veu, vostè tampoc és inspector. Inspector de policia destituït acusat de tràfic de drogues. Quan vaig llegir aquest article ara fa mitjany em vaig quedar de pedra. Mm. Mm. Val més que no s'aixequi. Què? L'estic apuntant amb una pistola que duc sota la jaqueta. Es pot saber què vols de mi? Vull que parlem sobre el que va passar fa deu mesos a Heidelberg. Vull que m'expliqui què va passar i qui els va encarregar que ho fessin. Jo no en sé res de tot allò. Va assassinar el matrimoni Forner i el senyor Maurer. Jo no ho vaig fer. No vaig fer res. Jo tan sols vigilava. Ho va fer el meu company, en Muller. Sé que poc després, en Mular també va deixar la policia. Uh, sí. Ell n'ha sabut treure bon profit de tot allò i ara es guanya bé la vida. Sí, és veritat. En canvi, vostè es va gastar els diners en droga i ara es troba en aquesta situació. L'encàrrec li van fer a ell. Ell va assassinar aquelles persones i, i va rebre una compensació molt més quantiosa. En canvi, a mi, m'han intentat matar més d'una vegada per fer-me callar. Doncs veig que se n'ha sortit. Estic viu gràcies a certa organització. Quina organització? Ja n'hi ha prou, tinc espietat. Ja vaig per la massa l'altre dia. L'altre dia? Amb qui? Ah, deixa'm un pau, vols? Ara tinc altres coses en què pensar Té la síndrome d'abstinència Però mentre jo em quedi aquí assegut, el traficant de drogues no agosarà acostar-se, ja ho sap uh, uh, uh, uh, uh, Entesos, va ser el bebé, va ser ell qui em va ajudar El bebé? Vés a un bar que es diu Candy, allà el trobaràs Em pot dir qui és aquest tal bebé? És un país gros de l'extrema dreta. Diuen que dirigeix dos partits de dretes alhora. Quan va caure el mur, el va bé. es va traslladar a l'Alemanya de l'Est amb la idea de crear un país d'alemanys de pura raça, però va fracassar i va tornar cap aquí. I per què el va ajudar? Ho he de saber. Les tenebres... Des que va caure el mur de Berlín, les tenebres s'han estès. Ha nascut l'Elegit. L'Elegit? Veste'n, sisplau, ja vaig explicar-li tot aquella noia! Quina noia? <ríe> va venir per menjar se amenaçant amb una pistola. Era la filla del matrimoni que va matar. Vol dir l'Anna? <ríe> Era la Nina? La Nina fortner el va venir a veure? El... el bebé em va dir... Em va dir que si venia aquesta noia a veure, em li digués on era perquè l'anés a veure. Em va dir que la noia era un esquer important. Un esquer... important? Ja tornes a ser aquí? No et canses de venir cada nit? Si vols, jo et podria comprar per un bon preu, maca. Vas ser tu qui va dir que no puc treballar sense el permís del bebé, oi? Què et dius, meu que? Ah. Què passa? Per què em mires així? Ah? Ah? Oh! Aquesta és la noia que volia veure el bebé? Eh, sí, és ella. Si us plau, acompanya'm. Endavant, vine amb mi. Espera't aquí, sisplau. Espera't aquí, en aquest senyal. No, així no, posa't al mig. Així, molt bé. Oh, m'encanta el ritme que té. Quan la sents, et vénen ganes de ballar. A tu no et passa ni anar Fortner. nen. El va bé deia que... Si naixia un segon Hitler a aquest país, aquest país estaria salvat. I em va dir que aquella noia és el seu esquerre. Nina! Nina! que sap el meu nom. Jo ho sé tot. El teu altre nom és Anna Lieber, però cap dels dos és el teu nom autèntic. De fet, els noms no tenen importància. Fixa't si no, jo em dic, va bé, va, balla, balla. He sentit que sap on trobar el meu germà. Ah, sí, en Johan, un nom preciós. Digui on és. Mira com vas vestida. Què penses fer quan vegis el teu germà? He vingut per matar-lo. Au, va, sisplau, maca. Maca, aquest objecte tan perillós. Tranqui·la, nena, no pateixis. Pots estar segura que el teu germà et vindrà a trobar. Quan era petit vivia en aquest barri. Em conec tots els carrerons pam a pam. Més endavant hi ha un antiquari. Allà em compraran aquesta estora. Què passa, Hekel? No em diguis que no tens diners. Vols callar, marrec? Estic intentant fer alguna cosa perquè puguis sopar. M'hauries d'estar agraït. Ostres, però què? Ostres! Ostres! Carai. Per què et pares? Què passa? Veig que aquesta zona s'ha convertit en un barri turc. Mm. Aquesta estora és falsa. Què? Però què te'n petolles? Fixa't en el dibuix, el tacte. Es veu d'una hora lluny que s'he de teixir demà. Això és fibra sintètica. Però com que em fas una mica de llàstima, te la compro per 100 marcs. Sí, clar. Això és el que no m'agrada de vosaltres. L'antic amo alemany me n'hauria pagat 10.000 marcs. Doncs ja te la pots emportar. Després no em demanis, per favor, que te la vengui perquè era autèntica, em sents? Una estora autèntica és com ara aquella. Eh? És una catifa feta de seda de Jereke. Acosta't i mira la de ben a prop. Està treballada mà fins l'últim detall. Ah. Val 150.000 marcs. Saps eh, eh, segur que és falsa? Ja veig que no tens prou criteri per apreciar la meva estora. Au, anem, dita'r! Escolta, tinc molta gana. És autèntica. Eh? És una peça de primera qualitat I diu que val 150.000 marks Si la portés on s'ha de portar, me'n donarien 800.000 Au, va, anem a menjar alguna cosa Calla! Ah! Si aconseguim aquella catifa, podràs menjar tant com vulguis, nano Aconseguir-la? Però com? <ríe> D'això me n'encarrego jo eh? Què què passa? Per què mires així? Ets un lladre! Ah! Regoida, nen! No cridis! Ah. Però on vas? No hi entris, allà! Ho sento, s'haurà de buscar un altre client. Però que no ho entens? No saps que si un oriental entra en aquell local és possible que no en sorti viu? No veus que és un cau dreta. I tu què? Tu ets turca. No és perillós que vinguis a treballar per aquí? Creus que vindria a oferir els meus serveis envoltada d'aquesta merda? He vingut perquè uns homes d'aquest local se n'han emportat la meva amiga. Es veu que es va assabentar algun secret. Un secret? No sé de què es tracta, però si no la trec aviat d'allà, vés a saber què li deuen haver fet. Jo també estic buscant una noia que és allà dins. Com és? És una noia rossa que porta el cabell llarg? No ho sé. Vés a saber quin pentinat du, ara. Si és aquesta noia, se l'acaben d'endur en un cotxe. Ah, saps on? No sé, però anava amb el bebé. Segurament deuen haver anat a la seva mansió. El bebé? Has vist la marca del cotxe? De quin color era? Doncs, era un Mercedes de color vermell. Entesos, haig de trobar aquest cotxe com sigui, seguir-lo. Espera, si pots, salva la meva amiga, també. T'ho suplico, té un nen petit que l'espera a casa, si us plau. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Quina llàstima. Encara no està mort. Endavant, és aquí. Però, abans d'entrar, m'hauràs d'apunar de l'arma, maca. Endavant, ara ja pots passar Seu on vulguis Tu deus ser la noia que ha portat el bebè Deixa'm veure't la cara Caram! Ets una noia bonica, de debò. És ben bé que ets la germana bessona d'en Johan. Jo sóc el professor Gödelitz. L'home que surt a la foto amb en Johan és el general Wolf. Hi ha dos membres més. Som un total de quatre dirigint l'organització. Et ve de gust una mica de fruita? Només vull veure el meu germà, en Johan El podràs veure Quan s'assebenti que estàs aquí, vindrà sense falta, n'estic segur Ell necessita la seva germana Vostès tampoc saben on és, oi que no? Però nosaltres el necessitem Ell ha de ser el cap de tot això Vols que t'expliqui per què Hitler tenia tant de poder? Ell era un home pràctic, molt intel·ligent, i coneixia els tres punts clau. Va controlar la banca, va crear indústria armamentística i va dominar l'exèrcit. Actualment, en Johann s'amaga en algun d'aquests àmbits. Què me'n dius? Et sembla encertada la meva deducció? Es pot saber què volen fer amb en Johan? Tot el que va aconseguir fer Hitler no hauria sigut possible si no hagués tingut tant carisma. Va suspendre les proves d'accés als estudis de belles arts i a l'exèrcit no va arribar més enllà de cap oral. No va ser fins després de fer 30 anys que va començar a mostrar el seu carisma. Però què mentius d'en Johan? Des de petit ha demostrat tenir un carisma embruixador, com el del propi Jesucrist. No hem d'oblidar que els primers a donar se de la genialitat de Jesucrist Van ser quatre personatges fascinants Tres reis d'Orient i Joan Baptista Ja coneixes la història Nosaltres quatre també ens vam adonar del talent d'en Quan només era un nen molt petit No et sembla meravellós? I què vol que faci ell? Vull que et quedis aquí un temps Fins que en Johan ho no sàpiga i vingui a buscar-te M'estimaria més que no intentessis fugir. Tu ja has fet una passa endavant. No s'amoïni. He vingut perquè he volgut. Em quedaré aquí i l'esperaré. Eh, així m'agrada. Ao té, menja una mica de fruita. Uh -huh. Ja per fi t'has despertat Pots estar tranquil, estàs bé, no tens cap os trencat Es pot saber què hi feies voltant per aquí, doctor Tema. Com és que sabeu qui sóc? Les preguntes les faré jo, tu limita't a respondre, entesos? A veure, digue'm què vols? Per què busques en Johan? Què penses fer? On és la Nina? Ja t'he dit que les preguntes les faig jo. Què fareu amb la Nina? He dit que res de preguntes! La Nina és una convidada molt i molt especial, no és una deixalla com tu. Això vol dir que està bé? De moment sí, però és molt perillosa. Té una cara angelical, però en realitat vol matar en Johan. Tard o de treure de sobre. Quina llàstima. Vols dir que la nina només és un instrument per atraure en Johan? Es pot saber qui sou? Quin un emporteu de cap? Ja et tornes a fer preguntes! Els estrangers com tu no tenen cap dret a fer-me cap mena de pregunta. Per culpa de gent com tu, el barri sencer quedarà destruït per les flames. El barri sencer... Exacte. Demà a la tarda el cel estenyirà d'un color intens. Si em quedo aquí, podré veure en Johan. Auxili! Ah. Auxili! Qui ets? Ajuda'm. Escolta, on ets? Al tercer pis. Ah. Parles amb una mica d'accent estrany. De quin país ets? Sóc turca. Si no surto d'aquí, em mataran. Vols dir que aquests homes no et deixen marxar? Ajuda'm. És que m'ig de quedar aquí com sigui, no me'n puc anar. Si us plau Si no els aviso aviat, el meu fill també morirà oh. ah. Demàà nit farem una festa de benvinguda en Johan. En aquest món només han de sobreviure els homes de raça superior com la nostra. La resta poden desaparèixer consumits pel foc.. Ah. Sense voler, vaig sentir el que deien. Demà la tarda, tenen intenció de calar foc. Volen cremar tot el barri turc. Ajuda'm. Ajuda'm, sisplau. Episodio 16. La confesión de Wolff.